Ви не уявляєте. Вона до всього підходила з такою пристрастю. Навіть барвники використовувала рослинні, як стародавні майстри: індиго, корінь марени, жовтоцвіт, кармін, чого тільки не було. Її робота була досконалою. Вона дійсно могла б запросто замінити оригінал. Вона це знала тому сприйняла шантаж Залеськи як належне. «Сприйняла? І що? Вона з ним?» «Через те ви побилися?» – запитав я. Він ледь не підскочив на місці. «Ви... Так я й думав. Ви зовсім не знаєте її!» Даю руку на відсіч. «Ще мить, і він би розридався!» Дістав з кишені мобільний телефон – почав натискати кнопки. Нарешті знайшов потрібне і тицьнув мені під ніс. Я прочитав казенні друковані літери на екранчику. «Джошу, дорогий, не шукай мене. Хоч би що сталося, я не повернусь». «Це вона написала того вечора, після фестивалю», – сказав Маклейн. «Я думав, що після викриття авантюри з Бишика Зможу повернути її додому. Він нарешті згодився випити чарку віскі, запиваючи її колою. Навіть попросив сигарету і заговорив про Енджі з тим повним правом, яке мав, і якого не мав я. Мені довелося змиритися з тим і просто слухати, з хворобливою цікавістю дізнаватися про те, як вона жила, що робила, про що говорила, і як знову взялася до малювання. І безліч інших подробиць. А я? Я не мав що розповісти. Я не вбачав у цьому жодного сенсу. А за годину втратив його зовсім. Час спогадів вичерпався, а містер Маклейн сп'янів. У нас не могло бути спільних планів. Я спробував заспокоїти його, сказавши, що ми мусимо залишитись в країні на кілька місяців і продовжимо пошуки. «Може підключити приватного детектива?» – сказав він. «Не думаю, що вона б того хотіла». Сказав я, підводячись з місця. Я довів його до таксі. Нам довелося потиснути один одному руки. Таксі від'їхало. А я... я подумав, що містер Маклейн надто інтелігентна людина для того, щоб його недавній візит до офісу суперника був вагомим внеском в наше спільне обурення. Ну так, досить складно подумав. І попрямував до дверей, з яких нещодавно полісмени вивели мого розгубленого співбесідника. На першому поверсі було тихо. Висіли картини, стояли статуетки. Певно, тут була невеличка галерея. Круглі сходи вели нагору. Дівчина, котра вискакувала до полісменів, підвелася зі стільця і щось приязно запитала. І не встигла, як би це зробили всі секретарки світу, затулити собою священний вхід до боса. Я рвучко розчахнув двері. Молодик, котрий сидів за столом, відірвався від монітору комп'ютера і здивовано глянув на мене. В одну мить я оцінив його акторську зовнішність, він був просто красунчик з чистими блакитними очима і охайно вкладеним світлим волоссям. Таким довіряєш або не довіряєш з першого погляду. Принаймні я волів не довіряти. Підійшов, підняв його з-за столу за грудки, мабуть так, як він нещодавно тузив містера Маклейна. Упіймав його здивований, а потім переляканий погляд. Щоправда, переляканим він став тієї миті, коли містер Залеський був досить влучно посланий в стіну, з якої на нього посипалося скло розбитої репродукції. З сусідньої кімнати я чув, як секретарка клацає кнопками телефону, викликаючи поліцію. Це видалося мені кумедним. Успіх першого посилу варто було закріпити якнайшвидше – до приїзду до глядачів порядку. Я поспішав. Другий підхід теж виявився вдалим. Цього разу галерист, пролетівши по дузі, приземлився в обійми розкішного шкіряного дивана. Він щось кричав і намагався оборонятися. А мені було байдуже. На третій раз він не робив спроби піднятися, а просто дивився на мене знизу вверх і, певно, чекав на рятівні кроки полісменів. Вони з'явилися, мов два чорних янголи. Ті самі. Вирази їхніх облич теж були здивованими. Ще б пак. Другий снаряд влучає в те саме місце за один ранок. Я поправив одяг, пригладив волосся мав нахабство, чемно змахнути пил з костюма містера Залеськи, поправив на ньому краватку і заспокійливо підняв руки. «Дружба-френдшип», – сказав я. «Паяц», – сказала б Єлизавета. До відділку вони прийшли у тому ж складі. Дезмонд Уітенберг, Єлизавета Тенецька. Як група підтримки, з ними був і наш знаменитий товариш, ім'я якого я чемно опускаю через власну скромність. Скажу одне. Побачивши його, всі служителі закону вишукувалися в чергу за автографом. І завдяки йому ми обійшлися досить малою кров'ю. Протокол був урочисто знищений. Ми випили кави в класичній обстановці, яку я не раз бачив у детективних американських серіалах. Щоправда, начальник відділку повернув жалюзі на своєму скляному кабінеті так, щоб всі його підлеглі могли бачити, з ким він невимушено спілкується за філіжанкою кави. Потім нас урочисто провели до авто. Я потиснув руки тому, кого не раз наводив своїм студентам за приклад акторської і режисерської майстерності. Він поплескав мене по плечі. Я – його. Щоби не створювати ажіотаж, який вже почав наростати серед перехожих, він одягнув чорні окуляри і пірнув у чорний лімузин.